اللہ الرحمن الرحیم وعمل موصولو او ارچی روڑل دا موصول دی دیده سغرب دا پار روڑی شی فیو اطابی دا موصور راړ شي ضاته یا نه کله چې متین شي لار دپه د احزار د معنا کله چې دا مت نه شي چې دا معنا د با مخاطب بغیر ته د دې نه چې دا ز پس موصول سره ذکر کم پبل شي باندې نه پيږي نو دا یو وخت کې بیا بیا سمه موصول وروړي لکه اوس مونږه د امیر سیف ذکر کړو نو دا امیر سیف چانه پیدا نه دا امیر سیف کم یاو دی نو ما تاسو تو چې اللهي یاد ل سو غلی چې د طرف ته نو تاسو په امیر په نوم نه نو کم ټوپیا پس ده نو تاسو چې تووپ خو د توولو پس سر دي نو کموي چې وختې غټ نو تاسو ویچه اخو دو زیرم دیو دو زوحیرم دیو دو گجیرم دیو دو بلا کسانو دی نو کبیا ما ویچه با دامی رنگ جامع دی نو هم دکانو وی خوز طرف ته سیوا دا امیر سی ابن بل سکنونو ما دی تاستا معرفی کو پا اللذی سر دی معرفی کو لسر دقا اللذی سر دقا پیدا را دی موصول دی پهیوته به او دا موصول راور کېږي ذا ته تا طریقا نه طرریيق کله چې دا مطینشي لاره ل احزاراره معنا خو احزارار د معنا د پاه لکه دا ق او ستا الله کا نه معانه ې مسااف لم ته تا تعرف تاارې غلط چې ته دا اسم نه پیژنه اما اذا لم يتعين طریقا لذلك نو کذا غرض نه ويکوند اغراضن اوخرا نو بیا او پکې نور اغراض لکه یو غرض قد تعلیل مقصود پر اسم موصول کې بیان دا علیتی بیان دا سیشی دا علیتی لکن اللذین آمنوا وعملوا السوالحات کانت لهم جنات الفردو نزولا دا اللذین آمنوا سرا سلو موصول وعملوا السوالحات سرا دا د جنات تطلو علت ذکر که کا تعداد څه ویلې چې ان المؤمنین کانت لهم جنات الفردوس نزلا یا نمونه دی غشتوي نو بیان د علت په کنا راته خو چې تاسو له موصول ذکر کونو سل له موصول سره بیان د علت را یہ کہ پکھبرہ بیان دسے شیرہ علت راہے وایخپاؤل امر عن غیر المخاطب او بل دے موصول دا استعمال د دیدہ پارے کیگی چتو اخفاء الامر کے دے غیر دا مخاطب نہ عامر دا مخاطب نه علاوه دا نور نه پټه مخاطب کپته نا, نا خبر کی وا اخذت ما جاد الامير به وقذيت حاجتي كما یا كما احوا حوي هوا نو احوي ټیکته و اوس امیر صاحب صدقه کرده وچی ده شیزان نمری ناغی مالا را کرده اصد تا پتا وچی سونا دا نما صد تاوی ما جادل امیرو به ما واقشت اغا چی امیر سی پاگه بانده سخا کرده و قضیتو حاجاتی کما احوی او ما خپل حاجتو ناغشان پرکر سینګه چې مالا غستل ښه نو ما ست خبرک نور نا پروت واتم بي هوال الخطا کلا کلا مقصد د اسم موصول روړل هغه د دې لپاره چې تم مخاطب ته اطلاع ورکه چې څه په غلطه یبان ان الذينه تهونه هم اخواانه کوم یشپ غليله سد ان ت سره ان الذيکس ان الذي نهکستهونه هم اخواان کوم چې تاسی نه چې دا زمونږ روونه دي یشپ دا خبر یخی انتوس رعو چې تا سرو پڑکیگه مانا دا دا چی داتو و تا رور وی که نا داتو و تا رور وی نوستا دا رور چی تی رور گنه دی پا دی خوشالیگی چی تا رو پڑکیگه نوست که تا چې ان چی این دیرانی و ودانشا و جڑگل یش بی غلو غلیل صدورهم انتوس رعو ن ک دا معنا نه دا کېږي دا کومه چې سلله موصول سره دا کېږي که نه نو دا معنا په نومه غشتو کې نه دا کې ځکه کته ده نوونه والی اووی تو به چ لکه دا کسانو دا کنه چې دا ی شپې غليله سده هم نو نود سره د دا د هغې د د د مخاطبغلتي نه معلومی خو چېته تهوا چې ان نهل ل دي تهونه هم اخواان نو د داداخل دی معنا چې ته اغله روور ګړې دی ک ته په سبان ل نو دا د موصول سره غلطی دغللتي معلومیږي او کهته ثما او سره ذکر ک نو بیا دغ غلتي نه معلومې وتفي مشان محکوم به او کله کله مخصصود په موصول سرهتهقيم د شان د محکوم به یعنیشان د محکوم به د غقواې مخصصود لکه ان الذي سکه سما بناله نه بیا د یم هو ز اتوللو او هغه دا چوچ تثمانې جوړ کړی دی هغهمونله یو کور جوړ کړی دی چې دا کور ستې زمنې ديیکد دي نوګوره دلته کې د الله دي دا محکو محکووملییر دی او دا بنا لنا بیا محکووم بی دی نو چې کوم زیات اسممان جو وړي دی هغ یو کور جوړ کې نو کور به اوچت شان والبي که بهوي نو داسې مصول کته را نه او داسې وای چې ان بنا لنا بیتن نو دا الله سکس سماه چې کوم د د کور عزمتې وااض کېږي نو لفظ الله سره هغه جاهل سړی په دې نه کې هغه دغه ناراضه پسوبې که کنه چې سماکه سما, کس سما پت ور ذکر کې ناپوې سره مو چې یو د دوه غټ اسمانه جوړ کړو وین کو به هغه کاټین و کله کله مقصد ته کم دې دې موصول نه هغه تحویل وی تحویل معنی hebat کې ټول تعظیما و تحقیرن نکف غشیهم منال يم می مغشیهم غشیهم دا ما غشیهم دا منال يم می بیان دیدا ما غشیهم پرتکر دی لرا پرتکر دی لرا ما اغتفتی کل دا منال يم می بیان دیدا ما نا دا دے موصول سره ذکر دے موصول سره دی او تعظیم پیدا کو اس کو پغاشیا ہم پغاشیا ہم ال یم پروت او داس موصول ته نوضی بیان او مبین ته اوضی نو بیا بدغه بیا بدغه دغه عزمت به نه پیدا کای یلګه خیال تم فکر رسی که دا دغه توسیکا نه نو بیا بسنه پیدا کوي دغه تعظیم به بیا نه پیدا کوي و من آیا ملم یذری حقیقت الحال قال ما قال دا تحقیر کم سړی چنه پویږي نو غاډ رخه دی ملم یذری حقیقت الحال څوک ته حقیقت حال نه پویږي نو قال ما قال وایغه چوي یعنی مطلب دا چې پذول بیا لاګیای وَاتْتَحَكُمْ كَرَكَ لَمَقْسَدْ تُوْقِ لَكَ يَا يُهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الزِّكْرِ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ دلتا که پیغمبر علیہ السلام دی پا اللذی سر ذکر پا اللذی سر ذکر اے اکسا نُزِّلَ عَلَيْهِ الزِّكْر چه پا غبانی قرآن راغل ہوئی کا مون نو دی کې لالهزي دي بهطورې ته ح کوم وایئ کهې یا ی رسولویل په کارول محله به هر چې یو اسمری فر راړل دي پلی پلامو سره یا لکه کاخبر چېته یو اسم پلی پلامو سر را نوکه ستا مقصد ته کې جنس ته اشاره ای استغراق ته اشاره ای عهديت ته اشاره ای نه اسلام براولې به اسلامو نکې ني يوشيب علي اسلام سرول د هغه مقصد سره د هغه عهديت جنسیت استغراقیت ته اشاره کولې و امل محلا به ال فهو تبي اذا كان الغرض الحكايه عن الجنس قلت حكايه مقصود جنسي لكال انسان او حيوان ناطق وتسمى الجنسيه <تصفيق> اول حكايه عن ماهود من افراد الجنس يا نقل مقصود دي د افراد د جنسنا اما بتقدم ذکره یعنی لپلام اسرطه حکایت کے ده جنس تا افرادو ده یو فرد و ده افرد مخ کی ذکری کما ارسلن الى فرعون رسولا پاسوا فرعون الرسول رسولا نو ده فرعون رسول کے لپلام دی ده لپلام حکایت ته ده رسولنا چه ده متقلم پسین که ده او مرکز ذکر شوه دی الالف فرعون رسوله و اما ام بحضوره بذاته او یا با الف لام تو پردافه اسم داخل کې چې اغستا معبود وی او د هغه محودیهت و جدی چې حاضرې لکه الیوم اكمل تلکم دینکم نذاخ د حجۃ الوداع او مقام رسول الله صلی الله علیه وسلم او دا روس په اغه مقکيه ازروا دا روس څه وا اغه مقکيه ازروا و مبه ماري پته ساميل هو يا بعهدي دي چې سامي ته وفات اي سامي چې دي لاغه با تي بي, بي چهلک دغه شان ته دا دی معرب بالنام نا پلان کې څه مراد لکا ازيوباي ونا کا تاхта سذرتي وتسمى العهديہ يا بهکایت د ټول افراد او جنس نه لکایان د انساناله په خصوصن وتسمى الاستغراقیہ د طالب علم استغراقی ویلش چې په کښې اشاره ټول افراد او ته جنس دا. اه وقد یورادو ال ال اشاره ته لالجنس په پردیم ما او کل کلا کلا پدی الی بلا مصر اشاره کولیش یو جنس تا خوشی پا یو فرد کی موجود بی لکا ولقد امرو علال لئیمی شبونی فما دویتو ثمه قلتو لا یعنینی هذا تلیسی بشیر دی اغاوین ویوالقد امرو علال لئیمی زه ت دما په یو رل سریبان ی سو پووننی ماتته نظرې کولی په مضایو سممانو زه تیر شوم دغل ته کېسممه قلت سم او دغلته کې قلتتو لاینیې ماې دی ما ته نه وي بل چاته لګیا دی زا غزه کې تیر شم خو ماوي چې دا سری ما ته نهغ کېږي چاته غ کېږي بل چا ت کېږي نو دلته د الله ایم کېلی پلام دي سی سره په در تلی معلوم دی بل چاته نه د معلوم نو دا ل پلاان په قوت ته نه کې کې دي دغ وجه ده چې جمله د معرفی صفت نه را دي جمله چې وي دا د معرفی صفت نه را دي د چا سیفت را دي دانا کې ختی دی کې دا ی سوپ بنی جمله دي دا صفت ته الله اییم دی دا یو قول مطابق علی پلمدي زیهنې شي دعل اسلام په سلوک کې سمشه د عل اسلام جنسي چا د افراد له لحاظ پکې نهي لکال انسانو حیوانو ناتق نو دي کې د افراد له لحاظ نشته جنس انسان د بناطقي جنس انسان ناتق حیوان ناطق ته وس که ته یو فر داسه رو وته چا نطق نکي ناغه جدا خبره خو جنس انسان سره او دا غن دا زم هغه دي چې هغه دا اپراته د پاري او مقصود پکه کل افراد دي مقصود پکه کل افراد لکه داگره دا لکه داگره انن الانسان لفی خسر تلتا دا انسان نا افراد مراد دیو طول افراد مراد یو پرد با مرادی دره ما خو معلوم بای مخاطر تا تا, تا سکرینه بای دا مخی رسخ ناغه ته عهد خارجي وای او یو عقد چې تا معلومی تک متقلم تا بل چاته پکا نه اغه ته عهد عهد ذهنی ویلې کی نو دې رستی چې دی دا نکرې خار رستی چې دی د سم نه معرفه کوي او مخ کی دری قسمت په اسم داخل شي ناغا نکرې نه سره جوړی معرفه جوړی داوش اما دیتو ساما قلتو لا یعنی ویدا وقال محلی بیال خبران افاد القصر کلتی خبر معرب باللام روڑی کلتی خبره معرب باللام روڑی نو دی پیدا کوي بیا قصر کلتی معرب باللام روڑی نو سو پیدا کوي قصر پیدا کئی دونه بس کئی اه؟ کباب تو رسو خدا بس که چه دا کې لگو که نا خواه بس دا اجه ستا پوری وی دا سودیو که